تکریم نور کو اچاتا مگر طان دا سورج لاغ واسکره دوه عمل ورته بیانون امون زګه بیان ویدہ دی کہ بیان وکې پورا ولا دینا کیته مون زګه د دې عمل نامه پروت ده چې دا عمل نامه و پورا بیان کړي چا باندې وزهته نه کړي چې ک چا باندې وزهته وي شي زبم عالم او عمل نامه به بیان کړي ا په دې با دي تهونی شي بلکې د دې پس د دې بیان من هاغه کتاب سره دې کتاب نه چې دو روزا هاتهو کو بیان د زې مستي ا دې ردي عملونه به دې نه چا کوم بیان ته چې دې غیاملونه کون کی دي د دې دا اعمال کوي چې کما بیان کړو ناګنه کوي ترغه په کوي چونی ومن مست دې پسدا مترفی مالدار مالدار ذکر ذکر کوي چې دا دایان مشران او ناشرین او د شېر کو بدت نو دای ذکر کوي سره د نور قرآن کله یو ذکر کی دیم په قیاس کی لکه بهدې کال خیر مشری په قیاس کړی دی دانګ قران کریم کله متبر ذکر کی نو خص په قیاس کی فذکر ان فات بیان کو کب بیان فائدہ رسائی نو اپنی قیاس کردی و ایلم یا نفع کچونکی نفع او تذکیر فائدہ منو نو اگر ذکر کرد چونیو مستدی او دیتا بیلار پسدار نو ناگا دی چونکی جا آرہ یج ارو اصل دیتا ہوئی که پوخ اپساروی باروان چی دے بانکی دے تنگ چی نو نو دالنگی دی با بانکی گی دے فریاد بکی حتاگی تیونی چون مالدار <سؤال> دې پس دا نو ناګه دې په فریاد کړي نو بو یې قول ابن جنيوي کلام کې ډېر حذف کړي نو بو یې مونږ باندېګه مچريوانن تاسو زمونږ د طرف نه تاسو هند دانجی کوله زمونږ د طرف نه نه زه زمونږ د طرف نه ماسوک ساس موهینا ندی مقرر کړي سوي ته مشي قانونوي الله مقرر کړي زماد د طرف نه موهینا ندی مقرر <تصح> دا تاسو ځنه جوړي جو انكم تاسو آکی منا لا تنظرون زمایدارنا اساساندا جي کې دے ولې الا تعد منا اندات سي کله کله قران آزاد ذکر کی دغې سبب وکي او کله کله کفار خپل سبب بیان کړي سوره ملک راضي وقالو لو كنا نسمو او نا قل ما كنا في اصحاب السعيد مو ان کے قرآن اور دلئے زانم پر پور کر رہے. نو چرے بنو پو جانم کے وہ مو قرآن اور دلئے دارہن کے قاف کے فالقی آفی جہنم کل لکفار نانید اللہ زی جعلمان لا الان آخر اللہ, اللہ تعزاب دشر کر رئے اگر دو ارتاو کا جہنم تا بیمان چب بغیر دا اللہ نے بل مذہب نہیں ہو نو قرآن کے اگر نکتہ و سبب ہم ذکر کری داولی دے دا انداز نہیں چکو لے او زما چېلو و په تاسو ف تاسو القابلم حال د ف نه په تن ک سون کې شو زما پهسو تن ک سونه اللهقابلم مجرور قدم شو د پهځای د حال ک نو تاسو تن کون اوتون ک پهشا نه ک سا نکاس کړه توي اغه طلوت چې سره سړي ته ټکړي دې ته نکاس وای یو دې تل لګره جا نکاس دې ته وای کې سره په ايبتي يا په مصيبتي څوم نه کسا کی علاقا وکم پوندو شات روان شي یعنی شاته غلط دین ته قرآن تاسو ته هدایت روشتہ نو تاسو څنګه څنکی سونه علاقات کوم داغه مستكبرین حال بل ده پس وی تاسو سنکی پداشه حال کې چهراز بم کو د قران دا بل حال شه څنګه سونه علاقات بكم څنګه سونه مستكبرین اپشاد لای اعزام کو به مدخول مبعثین گنوای قران ته لږه ته مستقیم نبی پدا شال کې چې ځانم متبرګنه په پیغمبر مونږ نه خپوي او بي زمير قران ته پدا شال کې چهرا زم کو په قران نه ونه او بي زمير الله تعالی پدا شال کې چې ځانم متبرګنه پاله مونږه دې متابو دي او بي زمير بيت الله تعالی بیت اللہ کې بچی پیغمبر بیان کو نو تازوبه ځان متبرګانو په دغه ځای زمګي سچت نيشته منګه او اسامرن ام حال دې او دا مصدر دې لکه خلق وې قم قائما د ادم مسادرن دې کې بسیغه دې اسم فعالی کله کله مصدر بسیغه دې اسم فعال لدی لکه سامرن قائما مراتن قیامی یا لکا عاقبتن مانا اسمین فائل دی گرمہ سا او چې مزدر شک نمانا دی جمع ورکی سمران امرا غلل دی بازی قرآن سمران وی او آیتو ندمان چلو سیجو پتا زبان دی نووی واپس لنکی سرکتک انکی پدا سے حال کے چی پشایت لئی پدا سے حال کے چی زانم متبر گرن پا قرآن قرآن ذان متبرغان په پیغمبر په الله سامران پدا سحال کې کې کې سخوانم غاڼه سامرين کې سخان وي راځي کې سه بو وي تهقنودو سامران معرب اسم فاعل معنا د مصدر او مصدر کې معنا د مفرد د جمع یو دا سامرين پدا سحال کې چې کې سه بم وي پیغمبر کتاب بم پرغد اوغه پوری بم کیسه جوړ کړي یا قران بم پرغد انوري کیسه بم والي اتہجرون د هاجر یا هاجرونه دي دا ربل حال کې چې فاش بم مو وي کنزل بم پیغمبر ته کول وې تاسو او ختوی کې د پیغمبر نه فشار لې پدا سه حال کې چې کیسه خوانوي کیسه بم اځ په دې کسو کې به تا صفائش وي نو کسو ته تري فاکت تلې تاجرون ابد هم وي نو سوچونه کوي دې په نه دار لا کې دایني چې دا غلطی کسی مونږ نشړ کوي قسم څه وي لوی ځان ودای نل را پریاځور ته وکړه چې دا یو زمو لوی ځان لاس پورته کمل کول مو اوسمان ته شو بوجای دا کړه درو خو ویرات ادارو ویرات ادارو ویرات ادارو کم نطر را بوجیتے نخواست دا غلطی کسی دا یہ غلطی کسی پلانی بابا دا سکار کرو تاسو قرآن پیدائی فدا سحال کې کہ غلطی کسی وای دے شیر کرو افاشوای فاشوای کہ مرگ اللہ را ولی نبابا په الله ضرور شا رد دے مشرکینو او مشرکا بیمانا قرآن دیم پر خود کو تهم لڑے او ارازم که ده قرآن نا على درو جنه کسی ده جوڑی کری دی بابا دا سه بابا دا سه اکڑا دا کارو که دے پورے لڑم زیارتو میدا سه زیارت دا دا دشاره علیکم آئین دشار سی یہ سری راتاوی دلتا فقیر ناس تو انو کندی کوت ندس فگت پریوتا نو وی چې تا دلته ک ډا واچول او زه زموږ نو نو ولا ډیشا کې ډیشا بابا او آزاد فار بابا دار فانی با. دا خدای نه یرا وک د خدای تقسیم دي د خدای توپ کړی د مخلوقات کې د دا ذمہ دار د دا ذمہ دار افلم یادبرول کوول دای چې دا غلطی کی څه دې شرک دې به رات افاش وینا کوي نو سوچ نه وکړي په وینا د الله کې یالا دې تا چې نه دی راغلی مشرانو نوم باندې وتا دایته دفاع سواده کړی دا چې په دې سره نوڅ کوي چې تاسو نه ازابوم هغه زموته را یاو نه پیژن دای خپل پیغمبر نو دې پیغمبر نه نشنا کوونکی دي نه دایړو پیغمبر نه پیژن دي دا ام ام ګنډاړي در پار در زجر اوتر دی ام لم یارفو ام یقولون بھی جننا یاداو آئی چو دے دے لیون تو نا ناوے را غلط دے پو پورا بیان بل جاؤن بالحق لیون نزد اللہ حکمی راوڑ دے پورا بیان راوڑ دے او اکثر دی در پار حکم د الله بد من کی او کتابیش حق دے دی دے خیالاتو نمبر باز بشی آلم حضب در که حق پرس علماء ده باطل و تابیشی نو ملک به شرک بیدات زیاد شی نو ملک با دخوضائی عذاب مستحق شی مانا ایدادا ترقیب شو تبلیغ دے که حق پرس علماء ده باطل پرس سر یو شی نو ملک با بیدات و شرکیات عام شی نو چدا عام شی نو خلق با ده عذاب مستحق شی نو مطلب دارے فحق حق هر څه فرص دي چې مخلوق د عذاب څخه نه بچي چې بیان ده ته اېده سنت کیږي یا د حق مراد واهې کوه وې د دې په خیالات او رات او غلې وې لکه څنګه چې دایي خیال ده نو بیا مخلوق با د ټول عذاب څخه چې تراوي راوي په پیغمبر دي دغه شوقه او رد نه دی دي او پیغمبر یې مونږ نه کړې چې د یړو مراد کو نو بیا عالم تباشو او خدای واه ی تعبیر دې خیالاتونو کا خدای واه ی تعبیر دې حق را واه ی ورتهو چې حق بیان کا او باطل رد کړه دې مدامنه او کتابی شوایې زیل خیالات نو برباد د شي عالم دنیا کې فسادان شي واه پیغمبر ته دې راشي چې چپ کړه لکه دې زمانه یې مونږه یو شیخ په لید ته خپل پټه به تللی دا زبر کیا ته وای چې دور نه کیچا سره نه کوي چې دې عمله سغوان په اصل مطلب دا دی کو علماء ربانين د دې پرګار حق نه بیا نه نو عالم کې په فساد زیات شي شک او بدات بځای شي کابل کې شل علماء کې زرمم چې په کابل یو عذاب راځي دغه قانون دا دی چې یو ملک مستمر په شر کو بدعتي نه خای نه او مېمات په تنیشي عذاب راځي نو ما مسئلہ بیان که نو در عذاب مصحف کی گئی نو داری ما نو آگئی جیلو نو توقر او گراو شاڑا نو در حق بیان پکی کم شاڑا نو خواه پی عذاب راوستان دا دار اللہ قانون دید دارنگی اندلوس دیر عبادو نو کلچ علماء چو غیر فاغوستے ادا مشور علماء در اندلوس تی توج ابن حضم فقہ زابیر کری دی چاکر محلانی نو آکر فقہ نیشتے دیارلس جلک جلکی دخن کتاب دارنگی نور کتاب در عبدالرحمن شاہر مسائی خبر اما کردی وار لیکن چکل آگئی دنیا پرس شو چو گئی واقع استے از ایوروپ نن پاندلوس کے قبرستان نشتے دی قبرستان ننوار شوی یعنی دنیا دے ختم شو چا آگئی بیان پر خودے دارنگی بغداد چکل آگئی خلق و حق پر خودے ننن بغداد کے سال دے کمیونس داری صدر دے آتول پیران و پریشان دی آقا بخارا چی فقہ دا گئی نو آتا لیکن چی چو گئی و آغسی برنچ پلاو بخورتار بزن آقا گئی نو کو نو آقا ملک دا سروان ک نام نشان ندے پاس داویت تبا الحق لفضلت السماوات و آمان داوانگی کولماء ربانین اللہ ہندوستان بچکڑے در دمونگ دا استاذانو کو وجے چاگئی حق بیانو قدار علوم دیو بند نوے ندن با علم چرکاو خدا آگئی جد و جاعت کرو ختمول لکاؤں سے مدودی ختمائی کتابون پوردو کئی او حکومت زکاة پیسے اغیل ہو کئی چالا او یالک ذرا چالا دولکا چالا درے رکا چالا ذر کوئی جوڑوئی کہ پدعمل کی دہریت تلار سمکو زکا دہری غالا سمکوئی چه د اسلام نہ بدلی شي نو چه د صحابه بدووی لشی دم بیاو د اسلام بدلشی. نو بدلی شي نو بدله وشینو خپل بدلی شي مودودی کمینس ګوارن رونه دی بنر ولات کې سمته دا ګوارن رونه دی و یو د اغه طرف روان دي بی دین اتا دی روان دي بی دین اتا کنه بن ولات دي ته دي د یو مور د پنجابای او د بل مور د باره ده اخی افیانت ورته وای دا اخی افیرونه دي د دی دماغ دین تبا کئ او غد عالم کي تبا کئ آدامل د عذاب مسئ کئ اوسم کولما او جدجات شورونه ک نمل به تباشی الحمدلله ارد کراچای علماء اخبارات او کروی چې مدودیان دے یو اقلیت تسلیم شید مسلمانان وروغې لګسان کې قاضینان دي ذکره ده تخریر او تخریر دوار خلاف د اسلام دی نو ده ساقه چیزان تا مسلمان وی طرف ته دا امه و بد وی دا صحابه بد وی دا انبیاء بد وی او بل طرف تا دان مندی منگا مسلمان یو منگا وی اسلامی نظام نافذ کون منافقانونه انما نحنو مسلحون اگه انما راوده نحنو اگه نیمون خیر خواه په ده لفظ کنه که د خیر خواه کتابی شي حپرس د خیالات دی کتابی شي وای دی خیالات او وه سمانه چې وه نمبر 12 عالم اسوچ دي کینی دی موږ لیتا پر پسند دی د زده خپل پن ماخلي واړی دین تا وان دينه سچاند غوالي ته پوی دی جدال اورای کین زمنن خراج منه درکول در کور دراپ غړای دی الله غړای درې کور کون کون نه حواله به مشهره متعین کی اول به خپل فیس متعین کی چې به غات به تقریر کوم زما به دوه رفيسی اذما به دا خورا کی, کی خیر رازقین په غره ا یقینا دی په طرف زلالین یې کې ا یقینا که سان کې نو زمان دل طریقه نا اوڑی دن کی دی ناکابا ناکسا نا اغا زمان طریقه داوه چه اللہ رازق ده او اللہ سا خاجر ده مجدد رحمت اللہ لہ مکتوب سی و سیم تین تیسوا مکتوب کی ذکر لکی علماء دنیا کی دین را ذریعی معاش کردانی دن دار دنیا ملیان کی دین ذریعی دی معاش کردانی دن ایشانا علماء سو و شرار مردم و لصوص دین دا بدتر دا مخلوقات تی او شراب دا مخلوقات تی ولسوس دین از دین اخلا دا مجدد وی دین را تدریس وقتی نحفیب آیت می آیت که خالصا لوجه اللہ سبحانهوم آئی تدریس که اللہ فائده من چې چه دا اللہ درزا دا, دا, دا, دا پاری نو دا دنیا دا پاری نو اقباستا فائده من چی ایقینا ناکستان کی ما نرانی پا کرت ز سیدایا اوریدن کیږي اګه رحم کوم په پدېسمه دا اړول کوم چې په دایمه ست تکلیف ده کده روح کوم لهوی جوړې کوم نو نو دي پر سر کښای کې متردد پریشان پدې نه پويږي چې دا چا جوړ کوم حدیث کراږي چې منافق مثال لخر ده خربه نکته واجو لم ځای واجو بار پر راळा ابي پیرن پدې نه پويږي چې دا کته کډه مو له په مودولې اتاکې یو لومنګ دی په صدا راځي نو استقان عجز کېدل وقار دا دو چې په د بیمارياله تکلیف وراغه چې غایته عجز شه فمستکانو لربهم سورته ال عمران کې ما بیان کيو استقان فمستکان اغې عجز شون او ما ما راوړل او ما په قليلم ما تشکرون ک معنا کوي در هغه پوري چې پرامنیسته پر دې درواده د سزا سخته نګه دې پدې دی نامېدو بیاې سوق نو پکا چې کله روغ مې ک نو بابا رحمن دیوالې غیر الله رحمت کو لیکن کله چې مې کلکونی سر نبي ادار چن نو مېدو اوس دلاري اقلی الله واته چې جوړې کړو جو تا دل او ګونو سر کې ازګونا لګدي شکر کوونکې قليل ما تشکرون سورته علات کې درشه الله واته چې پیداګړي پزما کوي الله تو په ورته شي هغه الله مددگار غني الله واته چې جون دي کوي مړ کوي ادله اختیار د بدرو زمانه دي نو چې کمشه بدليږي نو هغه خدای شي چې کمشه تروس پیلوې نو هغه خدای چې تدایری د دار ته خوایوای نو تاسو له نه پويږي دایری ته همزه توبې خاره یاره ډیر لوی خاري اړو اخر دینشته کرا که ته درد دار کاکه بلکوا دې خوشاندا چويري رومونو نو رومونو سوی وی رومونو چې کله مړو شوم شاوری دکی نو بیا پورته کېږو دانګې داری قیامت چې نه مڼي نو هغه ظالم دې فاسق دې فاحش دې بيدین دې ولی چې قیمت نه نو هغه چې فایشا کوي نو هغه ما سره عیسی پتا نشته نو دکه زنا کوي که قتل کوي دغ قیمت دین د الله با کوي د ف شوه چې هغه داغ چې د سااتی چې دما شو ما سره به حساب کوي نو د قیمت نه منل دد سبب دا دا دا دا دی چې دغ سرړی ظالم دی او دغ سری نحتې حیا دی او معتقدب د ف شوی که د قیمت منلی خ به کار کو دنیا کې خ نهڅو بذا غ نه شي وای دی که چې مو شومونګ شو کارې اډوکې نمبه پورته شو نه وعده شوه دمسلام شران سره په خوا ان دي دا بیان مگر کسي د رم بنو وایا د چاه احتیاج کی دي د مقاصد چې مو کې کی دي کپوي گئی نو اي به الله مشکین دا وای نو لي پنځه لای دا پنځه خو ياونا را मदत کوي واسوق د پاون کې داسمنونو والو او اسوق د مالک د عرش عظیم ربو مانه د مالک نظر به وای ته الله نو آیا اولے دا اولے دا و ولینری گئی دلانا ولین انکار کوي داو امر چاپ د چافلاس دی دا اختیاردار شي او سوج دی یذیرو چې پناه ور کوي او د دو خلاف چاله پناه نشور کوله چې خدای یو سره اونیسی نو غل سو پناه نشور کوله وای یذیر لا علی د خلاف دی ده پناه ور کوي او چی کل افرائی او سرے گرفتار کی نواغلو سو پناہ نشور کولے لا اجاروالے پناہ نشور خلاف دو خدای بل لرا دی صلی اللہ و آیا اللہ پناہ اور او پناہ نشور کولے و مقابلہ دو خدای کے سوک چالا را کہ یہی پوید ان کی نظر بہوئی اللہ نو آیا کمدائی کئی پتا سجادوشو چالے ہونے کرے چدا معنی نو لیوني ولي بل دربار روان شي بلکې رالمنګ ديتا هوكم د حق په ثابت خبره بل حق په پورا بيان ادي دي درو جون مې دي نیولي الله نائب ولد نائب موږ معنی ګړي استشهاد انشته سردا الله ن حاجت حاجتروا اله اغزاد حاجت سر کوي داسر دارو اور کوليږي خوشافاني شو مادر دولت ور شي او غریب مقصد ته نشي رسوله دا سه زات چې سری حاجت سر کوي اغا ینا دیو جنن نه لا مانا راځي کوي ا سو چاغه فریاد کولی شي چې حاجت می من يو غيله شي دای خو خلاص رب الوه مطلب هره لا پاغه کی باندې چې ته جوړ کر خلقه دا د خوای نه د اما جوړ کړې او دا زما دما باندې او غالم کی وو باذ په باذو با باذو وای زلوه ما بای زلوه ما نه جنگ ور شو پاک دی الله داښنه کی وای هو دی الله پاک شي باندې چې پرتي دي مخلوقات اجر سرګند دي مخلوقات یا الله pore اله دی الله داښنه چې دی الله سره صدر کوي په علم کې کوئی با ما هم پر څه کوي زخائر سبا پنځسټ کې لکې کین میګت صحبت تا پیغنبار للا. علم کلی نا دیتا مسلمان وی دولا گای مولا مسلمان وی چه دور کلمه د کفر یا سعیدی کی او آیا لو دی اللہ داشنا دا چه دی اللہ در جو ری او آیا ربا خوخه ماتا ما یوعدون ما یو یعنی عذاب آگا چه دی لو سعید عذاب اللہ غوخ ماتا خیر نو مگر دما پذالمانو کې الله ما بچی همغا پرې خبر باندې یو خو یې دی ته اا کې موږ یې سره لوس کړی نه ایدو هم کله چې د وعده نه کې منه لوس کول او کله چې د وعده نه کې نه معنا يرول اا چې نو قدرت علیو نو ال کلا چې بچاو خدای کې عذاب راي ور کوي مالک د نه نقصان الله دې دفقا داشر پاوته وی کې چا به تردا ادفع السيئات دفقا شګ پاوته وی کې چا به تردا هغه توحید مونږ په یو پښی باندې چه, چه, چه بیان او یا رب پناوارم پتا سره د چمبه شیطان حمزات شیطان شیطان وس سره کوي دا حدیث کې عادي ما من مولودن الا هو یصرحو من نزد شیطان نقل قلطه مانه کهی معشوم که دا چه غوهی نو شیطان تو تونگه و لگهی علا که دیسه مانه مولود پا ماه اولو سروهی هر پیدا شره چه دا چه غوه دا شرک بزد وی نو دا شیطان و سسرا اللہ ایسا و مریم مذرگی تا و سسن و اچوله داگه دا, دا مانه دا دا مانه که معشوم چه غوهی نو شیطان تو تونگه هر بچه چې پیدا شیه لوی شیه آقا چقدر شرک بیدد کوئی ندار شیطان و سسرا هم ازاد هم ازاد اوه اپنا اغوانم اللهم پتازرا دو سسید شیطان چه خداید آقا پو سسید عملو کم اپنا اغوانم پتازرا چه دیزمان مجلس تراشی کل چیزا بیان کوم چه شیطان هم کله گلی کل پا کیودی شیطان چه شیطان رتایی او دشا بچه او دو شا بچه غرمه دا او دو شا بچه او دو شا یو نمور میتا پی که بچه او دو شیطان را دن نشوی بازتا ننو دی او دو شا بچه او نه خدای شیطان لرکی دوم دو مجلس نه چستا بندیان چه نخلاص فی حتا که کراسی او دیتا نوائی اللہ واپس که ما ارد مفسرین وای دا جمع ده فعل دا جمع اصل کې د اسماء و راځي فعل نراځي اودلته جمع ده فعل کړي دوی یو ځل تاګنه ارجننی ارجننی ارجننی دا ده بچی وای اصل کوئی خطاب د فرشتو تا حتا کې کراچیو دې ته الله واپس کی ما واپس کی ما واپس کی ما دید پاچو کومملے اج ما پری خو دی کلا لا بیا واپس کی د نیسته دا یو خبره ده کته وای اوس وقائلها دید د ویون کله اوس اوس وای چې واپس واپس امه کې دی نا پردہ تر قیامت برځه اس باد تک عذاب قبر قران کې تل ساه ته ذکر کړیو چې قیامت اس باد کرا دی کلاچ پوکولجی پشپلهای کی نو تپوز د نصاب بنی ترمن دا لکه اوس پنا سب د گذ نشین کی ته کالج نه بهر فاسق فاجر انس خانونه سب زادہ اروای پګه دای باندې کین زکه نصاب الهیده رغم کو نو تپوز د نصاب بنی ان بعد نه تپوز چی نو ازو چرنه شوي تل د عمل غنه ذکر کپید بار د کثرت عملو غنی ټول اخو یو هی اوموزون غنده نو دا ودي کامیاب ها سوچ سپک شوی تلدامل نو دا غیا کسان چې نقصان کې واچو قربان اجانم کې به شي او په ورسې مکو نه دیور لفع होई پر سولتا شي چې فور کې نه او ورسېږي او په کې پیدائش او ورسېږي داویږي بیمانو مخ به او ورسېږي اده وی په دې کې بادشاہلا نوو ویلیس دئتا نو د مایا تون اچ لسه جپتا نو ویتا دو پته درو وین کی تن کی سونا علاقاتکم سامرن ته جرون مکه تیرشه نو بو اید الله غالب وا پم ود بختي اوسم و یرا بدبختم او مون قوم گمرا اوایبا الله او کی من دینه مکه مون واپس شو بیام شرکو بداد کر نیوم ظالمان او بو اید الله قریشا کیندریس پی دا قریش سپیته وای او نبی اسلام وای چې یو شیوبه غي بیا تلنه دا رنگی دی دن دنیا دی عمل د سپیره دا دغه د دنیا کې سپیته ومال کړه او قریش سپیا ساتوري غستو خلک وای ما بخلي تهابخلی دي دا رنګي بدعت ته کو سپیا خلاف د سنت کار دي کو قریش یې جانم کې خبره مکوې وا یو ډلې یو ډلې د ما ده جیب الله مون پتا باور دي وبکه نو کې مون ته ارحم کې مون په غوړه تقوړه درهم کوم ګنه نون و تاسو اغلر ټوکا تا غوي پر ټوکه جوړکې کلچ یانم تر صورت سواد کې را وقالو مالانا لنا رجال كننا نحذ من الاشرار وايبر اغمون کې و ته شريان وي چره شري جوړ کړل نه اغم جنوب ات اخذن نام سخرین منگل پرږغي کولی هم زاغت हनुملبصار یا زموږ نظر کې ناراضي کذا لي خبرمداري چي به وي تا يزاي پدای تا حق پر سو پوري چو کولی حتا کې چې پاتیکتا سنا دي ټوکي زموږ کتاب ان کريستيان په ماناد ذ تر پر خدن پاتیکتا سنا زموږ کتاب سشي پاتیک دي ټوکي توکی مزخری کوری قرآن تا دی وخنو اوائی دینا خندیدون کی زد جدا ورکون دیتن ان رو دی پس رب داگی تک لکوب دنیا که اجید کامیاب او بوئی اللہ دیتا سورم درنگ ترکڑی او پزمکا که دشمیر دکلونو نا نبوئی درنگ هم ترکڑی او رد یا رد ندا کورا نتفوزو کالالا مطلب کی کو نا مطلب بیدای که او رد حضاب راکنور مرک درنګونو تیرکه مگر لکه ورو دینه ایمان خوله دوه خیرات لريشه سايبین ياسين خوله دوه خويلي او لا جن تبوتو اغه ستالګيري او حج کوینو غړي ته دینم له وخت تیر کړو ایمان په له دوه خیراتي نو تاړو وخت نه تیر کړه کاش که تاس په دې کوئی چې پیدا کوي یا تاس نه بس سوال جواب نه شيږستې تا تا امر بس امر نشوئے لئے خرمہ بسنی مالک پکار کئی اتا سو منتبا بسنی شئی نلوی دیا اللہ بات شاریشتیا مسالت آدھا صفات ذکر کراو بیدلال دریوارا اقلی نقلی وحی نو قلاصہ راو کرا نشتہ حجت روابی دا اللہ نا خاوندار شدت مند او نفذ شرف الدعا چونکی دا جامع دا اشراکو دا چی نفذ شرف الدعا رد که مر مدد کو پیدا لانا نو د دې اكيد داسه به څه پیغام ته صرف نه دي هغه عالم الغیب نه دي هغه عاقب عبادت نه دیو جن نه به شرف د دوائر او زجر ور کوي مشرکین به شرف د دوائر اړو تاسو کرام کو پیدا لازره مددگار بل نشته دلیل دل راه پدې نه مدد کولو دعاء یدو را مدد کو او حساب د دې الله تعالی انه شاندار کذف ال مؤمنون لا يبلوا الكافرون او انا بکنو کی رحم وک اتغورا رحم کو ان کو نے اوصاف د تحلا پس داغه نا چمکنو صورتوں کی تخلا ذکر کړو جزا کرنو مکوتی نتی صورت کی تحلا پدی مزین شي امو کی صورتوں کے رد شیو دشر اعتقادی مفصل عالم الغیب ندی اصحاب کفم او تهم 20 کنن تو ګورا متصرفین ندی زکریا یحیی اسماعیل ابراهیم ادریس تو ګورا او پیروب المسای سورۃ ات او ګورا ا ټول باندې مصائب راغلی دی ټول درامد کولم سورۃ انبیاء تو ګورا او تحریماتو ال عبادت مکوئی چې بندیانو بند کړی دی داویږه نظر عبادت مکوئی سورۃ حج کې ذکر کړه نو آخر الله من سرز آقی دینا تا تا تو بتائی بیو اور اعتماد کو اللہ اصطابق و غفران و